Ezaguna da Oianeko Robinen historioa. Aberatzen ontaxunak ebazten zituen pobrerie banatzeko. Urte-zurte, bat bestaren ondotik martxan ematen dituen kontra a reformak ikusirik, Oianeko anti-Robin izendatzen aldugu Macron presidentea. Hots, eri klaxeli diloak kendu, klaxea beratxeli ematen diena. Horren adibide berri bat dugu, egun hauetako langabezia aseuron za, ameka garen moldaketa, eta kapitalaren jaberri estatuko busetatik bidelatu azain laguntzarekin. Diaz, langabeziak saria kalkulatzeko sistemaren aldaketak diru murrizketa ekarri zituen diada. Horain, ordain saria jasotzeko iraupena mugatua izanen da, langabeziaren tasa ona omen baita. Behin eta berriz, errepikatzen zaigun leloa da, lan asko ez direla beteak. Langabetu alferroriek nahiago baitute deus egingabe bizi ordain xaria unkituz. Ikarketa xarioz guztiek ipuin hori gezortatzen badute ere, gobernamenduak lan baldintzak eta xariako betzera nagusiak behartu ordez, amesten dutena egiten du. Hots langabetuak presiopean ezari edo zoin baldintzatan Edo zuin lan onar dezaten. Bainaan rri batez bisixoli estatuarentzat, Horrela, bere bixetan aurrezkiek egiten baititu, lau miliar eta erdiain zuzen, langabetuen bizkar azken reforma honekin. Denbora berean, jakiten dugu estatuaak urtero ehunta berrogeita ma zazpi miliar bere aurrekontuaren laura, hezkunde Nazionalealeko doblea, xahutzen dituela empresa privatuen laguntzeko. Diru laguntza zuzenak, zergen dispentsa, kotizazio sozialen apalzeak, horiek guztiak, kapitalaren jabeheri bideratuak bide zaizkien. Zeren truke, inyungo obligazio ertxigarrilik gabe. Gumita luzatzen zaie empresak frantzez lorraldera berko katzea, eta empleguak sortzea. Erelitatean, enplegu guti sortuak dira eta enpresagutiago berkokatuak. Laguntza horiekin nahi dutena egiten dute, eta parte handi batez akzio banatua zaie Doi bat ere da alako injustiziak eta egoera lotxagarriak xalatzea. Alta, ezinbestekoa da. Egoera dezitsuratzeko klase dominanteen diskortxo ideologikoa etengabe jasaten baitugu. E hori sa paradak besala, a sarronetan.